Vin, bejenari. Pe sub malul opus apa reflectă satul lăsat. Ferestrele arse, firul electric smuls, gol. spartei de obusă grădina, furtunul tânjește între vrejuri. La zid, tărăboanța pare sub schelă un duh cu lăbuțele în sus. Vin, bejenari. E un blestem al femeilor înstrăinate de soți. Spaimă de sub muselină prunci bătrâni, Frig iscă geamătul scos, urei, șomași, foame, Doar râul, râul cu tot mai mult Sânge între maluri, Alunecă biblic mării în jos. O, râul meu turcit și muscălit, și harap alb la spâni vin de genari. Astăzi, mai căzăcind, pila din pont, aici se spală pe mâini. Ortodromă, de parcă m-aș lipsi de mine însumi, de parcă mi-aș lua fața, chiar fața feții mele și ne-aș pune cumva succesiv, pe regret, Pe sublez, unde la cheia, Pe vaiatul porții, pe urma cu abruperi, Apoi și pe scaunul de autocar, Pe binețe, pe smucium, pe geam, Pe zăduful sticlos și încă și pe eterna chemare, Mereu, în tot surdul șoselelor, Când mă mai rup de căsuța din văi. Poemul prohibit. Cu ce? Cu ce devine, domnilor? Cu ce zic, devine roșul? Culoarea mărului, a luptei, dar și a rușinii. Cu ce zic, devine roșul? Că îl veți fi desprins din inimă și nici în pagini de ziare, nu-l admiteți. Alt marș, alt șarm, alt tunet de fanfară. Pringări, saloane, piețe și gulaguri. Alt cel, alt aer, altă cutezanță, Alt șir de nume în selecta listă, Alt logos, alți, desigur, idoli, Alte reguli, mize, altă rațiune. Deci, o cu totul altă modelare, Dar, de fapt, jocul intact se repetă. Același ruc, același scrum, aceleași sunete, gândiri, vocale, prohibite. Ei și, cei dacă peste noapte moș pasăre a devenit domn pasăre? Cameleonul, tot în mediu, stă. Nu uit sfârșiatoarele urmele sângelui roșu pe zăpadă. Clopotul desfăcut pe de ambele părți ale treptelor școlii, crucile țintirimului, Puse pe foc de soldați, iar mai apoi strania, dispariție a monumentului pentru întregirea patriei, durere tăcută, alb, alb, alb, tai nemorie marmura, fruntea plecată pe os, ruratele flori, noi și etern româneștere, curcudeicile noastre culori.